Profesor, të, cila është ndësia, a ka ndonjë ndonjë rëndësi në fe ton islame, festa e vitit të ri, duke pasur parasysh që shumë njerëz, edhe tek ne, përkatësisht e kampionët për muslimanat, e festojnë një festë të tillë. Bismillahirrahmanirrahim. Faleminderit ju takoj në Allahun e madhruar i cili ka plësosur dinin islam. I cili nuk ka lanë zbrazëtir çfarë ato plësohet më vonë. Këtë të futët e që kam ranan fejë Falendrëm Allah në cili kam marrë me siper Dhe ka garantuar rruajtjen e originalitetet Të këti dini, të kësa e feje, të këti Korani Dhe se kë Koran ka vazhdoar Vajhdo dhe dhe të vazhdoj të mbetet I shëndosh I këthjelt I kompletuar, original, i padevijuar Ashtë të se ka zbritor Dhe rinditën e gjikimit Pastaj, për po që dhe shpetimi, Zotë të qoftë më të dërguarën pe gamirin a lehi salam, i cili ka qenë shumë i kujtës shumë, që mëslimënët e ardhshëm gjënë ratët e ardhshme, të arruajnë këtë islam se sy të balit, të arruajnë të pasëtërt, të arruajnë të shëndosh, të mundohen, të zbatojnë dhe të kryen atë sa munden, por të jenë Kam të kujdes shumë që në Islam mos të fusi diçka që nuk është pritina. Dhe kjo çështjë është shumë e rëndësishme. Kryerja e obligimeve fetare është një element që kërkon nga një feja. Në anën tjetër, largimi i haramëve, nga haramet dhe gjërat e ndaluara është një element tjetër që kërkon nga një feja. Elementi i tretë që është shumë i rëndësishëm, mos më shtuon fare, as mos më pakun fare. Por fja me bet ashtu siç ka ardhur. Dhe kjo është më e rëndësishmja. Kjo është më e rëndësishmja. Në fja nuk bën të shtohet as të pakohet. Fja është të plët, e plot, e kompletuar deri këmbët. Në këtë produkt kemi vinë tërë kjo çka sekretuos është një temë shumë e rëndësishme. Nuk ka çim kjo temë e rëndësishme, tema viti i ri, as pak para 50 viteve, gjahështë 70 e mëherën, po flasë të këni në Balkan, të Shqiptarët tom, që në jemi prej kjyren, popullën tom të këta mësliman, po para përse shte njejta gjahë, qëndrënën të mësliman të, të tjirë, në botën arabe dhe jash botës arabe. Por, në dekadat e fundit, pasë që kjo e ashtë qua e të quajtur, thëj za festë, është bërë festë në ndërkomtara, është tështë, tështë, të shtatë edhe ju, dhe ka dëpërtuar edhe në prështëpijat e mëslimënve, dhe sikur se mëslimën të më nëmëruat të festë të tyre, tashmë ka ardhë në shprejhë në voja dhe ka ardhë koha që pa tjetër mëslimën të dalë dhe të flasën. Tua spjegoj njerëzve realitetin e viti të rihë. Në mënyrë që të qëndrojnë besnë e këfjales të zotit, që shtash pak më heret, që janë të urdhruar mëslimant, të arruajnë atë parimin e tret, mëslejojnë asë gjëtë futet e ndin, asë të jeket nga dini. Pra të rësion e mëslimant, derin këja met, nuk udzojnë të pronojnë, Te shtojm kohën namaz nga pasti bojëna 6 apo nga pasti bojëna 2 dhe 3 për shkak të dinamikës së jetës. A patjetë që është i Ramazanit, i cili tash tazami po vjen në kohën e verës për çdo vit, dhë është vapa më e madhe, dhe, dhe tazom mbledh muslimanët atje, dietar të, të muslimanëve, dhe më thon të pas parasysh dinamikën e jetës, duhet të alletsojmë njerëzve andaj Ramazanin nga 30 ditë duhet ta shkurtojmë në 3 ditë përshka këtë temperaturës e madhe, përshka këtë dinamikës e jetës, përshka këtë angazhimin dhe të mëdhatë të njerësve, e pas taj, kur djenë në Ramazan e Serish, ka pranvera dikur, ka dimni, e zhasën prapë. Të një dhejtë, këtë gjana nuk adzojnë mëslimat një asë një mënyrë për jetë të ndërhyjnë të to, sepse është qështje e të madhe të Allah asë zë u gjenë. Pra, vitiri është bërë një festë e cila gradale është sa është futeve në preh shtëpia të muslimanëve dhe musliman timeresh, miresh, sa me plot përgjithësi, sa është një gjë diçka çka çka do të më torr shumë keq. Kan kan ardhur në atë kohë dha at xhandje ku e festojnë kët festë, që sa është e ty në fare, as sa është e krishterëve fare, as nuk është e evrejve, o është festë e paganëve të vjetër më, më shumë. E festojnë më shumë sësa që festojnë festat të tyre që Allahu i ka i madhruar, i ka ordhruar me festu, o a ka lejuar me festu, e që mu, t t t t t t misjan, e ndu i bajramet. Ti eshit bindur ti me gjithmu dhe në bashkër e qajme të të kyqën tashkët misjan, së bashkëm e në dëgjus, se pjesat dërmuse, apo shumë më dhe njerëzve, më shumë i festojnë, këtë festbë i të tri, sësa që festojnë festin e bajramet. Faktikisht, kejnë bjen me fjallë tjera, Se po pajtojnë me marrë diqka nga një fejt tjetër e me futën fjentane. Sepse festa është pies e fjesë, mund të fëtë dikosh edhe shumë kosh, se viti ri pa. nuk është pies e fjesë, nuk pëfestojmë si fjesë, nuk pëfestojmë si fjesë tonën, të zëtëni thuj qysh dush, e amnin qysh dush në gjithja, dhe finohë qysh dush ajo në shpirtin tënë dhe në mnyrën qysh të e festanë, është festë e madhe me shkrova të madha krejt dhe çka fest po e ngrit po e madhran po e çmon po e vlerëson po e po e kryen po i pesh me to për të me shpirt me ndjenjat tua nga ana psiqike, materiale, nga çdo gjë faktikisht është festa është pjesë e dinit e kur e madhran kur, kur e madhran një pjesë të një ah. dinit të një veje të automatikisht e ke madhrua e krijt festën Këth dinën këta të fë, pra ja bë kuptuar se e ke kemë adhuruar fen paganë. Dhe kjo kuptohet ashtër thora se indirekt se ty feja islame nuk po të mjafton, ty në fein islam nuk po gjon çan gopesh dhe çan ngihesh dhe çan mjafton ty në fen tanë, por po liq diçka tjetër për feve tjera. A viti i ri, se shton pak më herët, nuk është festë e muslimanëve në asnjë mënyrë. Nuk është as festë e të krishterëve qi pjesa e Evropës krye të krishterë, nuk është as festë e evrejve, që janë millet më i vjetër se sa të krishterë me 1000 vite, nuk është fest as e arabëve, as evropianëve, por është e paganeve. Në përgjithësi, paganet më çum kanë pas festat të tilla Të cilat mëvan gradualisht kanë ardhur dhe janë bërë festa të mëdha prej tyre dhe ka ardhur sikurse kjo që është festa kur e vitit të ri. Fa ndryshe, sa për enstrim për shembull, jema të enciklopedisë britanese kur festë përaritetin e vitit të ri tregon se çështja e vitit të ri është ardhë është ka prejardhën nga Roma e lashtë pagane nga rume e lësht pagane, e ne e dim, se këta Evropian, krejta Evropian, para se mundana për kumbe, që nda shumë vën, kanë qenë pagan krejt, për i tyre dhe i lërt, kanë qenë paganë. pagan, në në po, këtë nuk diskutohështë, është e vërtëtuar, dhe, Kta pagan, kanë besuar në zotra, pra ta e nëqujtë dhe pagan, kanë, pesu, kanë besuar në shumë zotra, pra kanë pasfej pëllet e jiste, kanë besuar në shumë zotra, si lirëtë, sikur grekë të vjetër atje, sikur se si egyptian të vjetër atje, dhe kështu maral, kanë besuar në për zotra të shumëta, të shumët. Shumë. Kta pagante rume, së ramak, e kanë pasu një zëtë, të qua e tërmehem në gjan, apo gjan që i themi në, ku e ka pas, kanë pas festë për zotin e tyre e që ka qenë dita parë janarit dhe nëmen këti zotit e kanë quajtur edhe muajnë e parë, muajnë i gjanar, që faktikisht i thujnë edhe së djanarit, themin e nëmen këti zotit, kam betë për atëherit. Pastaj, atë të ka qenë edhe një një një një një njëri një i cilë e ka pasë emri Nikolas, i cilë e sëllë të dhorata themive në përfshatra me rastin e festët se zotit të tyre. Këtu ka dhe pru një kohë të gjatë kanes, që dhe të kësile në ciklopedia Britanese, me kalimin e romakve në kryshtërizëm, ka lej edhe kje fjesë në kryshtërizëm, por fillëmisht nuk o festu, tre sheku e radhëzëi, priftat nuk kanë lejuar që fjesëta e viti tri pagane të shprehet dhe të qfacet në fene kryshtere. Por ma shekullet të tre, kanë A ritmet e deportuë gradualisht, ka ritmet e deportuë fut edhe është fut kjo fest dhe kanë filluar ta festojnë gradualisht kët fest. Mirpo, në vend të priftit Nikollasit, këta kanë marrë një priftë në vend të atij njeriu Nikollasit, kanë çën priftë pagani e kanë marrë një priftë tjerë me emrin Nuvei, i cili u sill të famë ve dorata dhe, dhe në këtë kohë dha ka filluar të bëhet gradualisht si si, si, si një simbolik. Më të mëdha ka filluar në shekullin e 6-të do të 7 me të mëdha të përhapet nëpër Evropë në shekullin e 8 dhe këndej më shon pastaj më ka filluar më më të, të mëdha dhe gradualisht shekullit 18 në vitin 19 më ka përfshie krejt botën. Për më besoj se këtu ka histori oh. bukur gjatë me fol, pra festa e vitit 3 është fest pagane, nuk ka të bëjë me krishterizëm përjet, por është fot krishterizëm, dha ata të, të cilët e kanë përhapur, e kanë përhapur për qëllimet e tyre financiare. Nëse s'a di kësaj dite ne jemi duke par, për vitri më shumë ti gëzohen biznesmenat. Sepse më shumë ti përfitojnë. Ata përfitojnë. Edhe përfitojnë mediat, të cilët si marrin parë për atyrë që vallëzojnë këndojnë. Për ndryshe qytetarët duk përfitojnë kur gjata vetëm humbin, shpenzojnë. Shpenzojnë kot, po po. Pra os pra, për haporra teknike. Fakt teknike deri para 50 vite para fsë, nuk ka qenë një uhur por me ardhje në partisë komunistën për shtetë. Komunistave ju ka konvenua me pas një fesat, ta s'kan di islames, fes, që a feja kreshtere islamës se kanë zbatua s'një fesë që është djetë për shtetë të komunës të të të të të të të të e për me mordë një farfeste për për mishë frie për shete vjeta, për mishë pa që të, të arritër atë tyre kënëse vjetore dhe për bahumër e për me pje për mu dhe dhe më re shë plakë kinë cetarit tona që kemi bombra në vit. Dhe grad dalisht për hapor dhe në për musliman dhe është për hapor dhe për shtëpiat tona dhe tashmë është bë pjesë e çdo shtëpie besimtarë të muslimanëve vit i ri për pas atyre që kam saj, ka shkurtra, e kam shkruar Allahu majdhrua. Ndërsa sa i përket pikash kurta për preord vitit 3. Ndërsa për preordën e hebreve. Sepse vit i ri dhe në hebre, puna e hebreve është çështje e lashtë. Edhe kjo është çështje pagane. Edhe këto besime, po. Ka shtet besime të paganë. Në ëh Në Perlibrë Jamese thet pagane, edhe së teksoj ditë, edhe së teksoj ditë besonin diçka që ka fuqi magjike. Ma konkretisht, në fund dhjetorit, 20-23 dhjetor, kur është edhe dita më e shkurtë, pagantë vjetër Kan marr pem gjithmbajse, të cilat nuk e humbin gjethet e tyre, nuk bin dhe kan futën nëpër shtëpia, duke menduar se ato pem, ato degë dhe kan dogzuar dhe kan zbukuruar, kan fuqi magjike për me përballuar vështërsinë e dimrit acarën e matë dimrit. Sepse dita është shkurtu shumë. Dhatyri ka mundë mendja se dielli po lindën më nerva për ndon, mos po mos mos po harxhuohet dielli konkretisht më nuk po lind hiç. E me bëmës me lindjelësh dhe me thonë nuk ka verë, dhe me thonë nuk ka jetë dhe atësari shumë i fështirë nuk punë përballohet dhe kanë kërku një farëm njërën dimë në përmjet këtyre pëmve gjithë mbajse, se më bastyre përballojnë atësarit dhe nashta dhe na një farë fëqie kanë magjike në epin e dhe neve dhe kalojnë, e ka përsej pëdimën, bindje pagane, e gjiptante vjetër nuk kanë pas pëm tjera që kanë evropjantë e kanë marë palmenë, dhe kanë përdorur këtkuh brana. Ndersa Roma e vjetër e kanë marr pishën, brëdhën se me, i, ka djethë mbajse dhe kanë futur brana. Këtë kjo është fen pagane sa kanë qenë dhe kanë zbukuruar atë. Vindje të tyre pagane pa. e kanë zbukuruar. Kur është fut pastaj viti i rin, fen kristier këto kanë qenë djitë kë. Viti i rin me brëdhën me zbukurimin më, sepse është këtkuh me kalu dimnë sa më sa më lehtë. Kur ka ardhë pastaj feja kryshtere dhe ka kalu e vitë i ri, këtë si fejë që shëtash me shekuj, pastaj më vërë në fejën kryshtere, bërëdhën e kanë konsideruar si pëmë të bëre qëtshme. Pëmë e cilë asëllë ljumë të ri gjatë vitit, pra të arsye e simë bastyre dhe këtë këprapë fëjë të paganizum, nëse natën vitit ri e ka lenë me ljumë të ri, ti ki me qenë tanë vitin lëngëtun. Pra lënë të. Nëse natën vitit të i kalon i lumtur, kemi centon vitin i lumtur, kështu është e vërtetë. Por bindje tyre, për atë arsye që kanë zbukuruën, munduam të kalojmë së miri këtnat, zbukurimi i Bredës, gjithashtu e kanë një simbol të sakrificës që e ka bukunse Isa walehissalam për njerëzimin, edhe ne do ta sakrifikojmë. Çfarë dëftojnë? Po, pra, nuk është festë krishtere, nuk është fest evreje. Evritë as edhe këtë nuk e festojnë. Evritë nuk kanë vitë të këtë. Avroid nuk kanë vitin e ri me këtë. Persian nuk e kanë vitin e ri me këtë. Masvit nuk e kanë. Persian të kanë me ditën e pranverës atje. Korata ditat e barabarta. Kinesë nuk e kanë. Shupopu i ta zisi lash nuk e kanë këtë. Interesant që është futi pjesë e kulturës evropiane, sa për me humur epi modë me çrëfëse kur tekni dosha muslimane, për ndryshe si popull, në shumicë nuk e kanë këtë festë. Kë kanë vetëm të krishëtarët dhe desha një që kanë pasuar krishterët. Pra në realitet nuk atë bëj asë me kryshteret, asë me mëslimon, asë me vrej, që janë tri fejë më të përhaparat në burë. Andaj, nga këtë që a thënë Pika Shkurtra, themëve pletë për gjithësi se festimi i vitit tri është haram për i haram e vë matë mëdha, që ka ka mundësi njëri ju me i bëmë. Haram për i haram e vë matë mëdha, dohet me pas frigë Allahun e madhruar, e mësë me festu këtë festë mëslimon, unë e dijë. Edhe besoj fort mirë se shumë njerëz që na kthyrin tash leve dhe na ndezoj thonë ky jo tranu, ky jo po do më na kthy neve mrafa, ky jo po do më na prish neve rahatin ose sot ni po duhet çum xhenet. Edhe nuk po duhet të jam me hin haram. Edhe nuk po duhet të jam me shkund xhenam. Totjo Allahut kefrik zotit. Fa yauta tum yafton. Kenë finë ta në bëllë. Le ta festan Hasanë dhe Hiseni, le ta festan kushdo nuk kam punë me kërkanë. Vitë rinj shpetem nuk ka që ka të bëjë. Nuk ka që ka lybi të rinj shpetem. Kruja e qështi, për për festojnë të tanë. E festojnë të tanë, për dhe tanë për dalin desh e dafë. Pse dalin tanë desh edhe në me dalë, pëse pinë tanë alkali edhe në me pija, pëse rruna zë tonë e përdorin drogën edhe në me përdora. Kë Haku e vërteta kur nuk është doshmeçi me shumicën. As Luka Cinkosh tas një herë, njëri i mëdhenj, në këtë xyrë shumicën për këtë xyrë haku si hak. Ekxyrë e vërtetëse, nëse është e vërteta me ta, shkon. Nëse është e në vërteta anketon e ja bovqaren, në rrugën e vërtetë, këtyn e thot Zoti drejtohet, ja bó fçarën, o nemë ju anë kampun, ja njëri mëdhenj. Po. Por festimi i pra, vitit të 3 është haram. Është haram. Është haram. Nuk u gëzan muslimanit, as me blet për vitin e ri kurrjo, as me dallon natën e vitit të ri me kurrjo, as mja uru vitin e ri kërkuina, as me pranuar urime për vitrin. Nuk ka festë jo na nuk kem punë. Duhet i vëdësojmë besimtar, duhet i vëdësojmë musliman. Do ti vëdësoj. Ti na se thua Allah fmija mi po kam marrë me bllë. Valla pe shojtë atentiert, ani blej para vit që blejë saun, të blesa otë njerë blejë. Ti blej mësëstri ose blej mas vit të ri. Pse bash natën e vitit të ri po blej, për çka? Ruaj tutj Zotit mos nxan, çaj nat mos sheh Allah, mos shoh me laçe të Allah duke festuar vitin e ri. Ruaj se të nxan vdekja së natës të vllah. Më të nxan vdekja duke festuar vitin e ri, punë e ke, maqet se soqet. Për të Zot i ke punë, maqet se soqet. Nëse kam dreq prej këtu, kthik Allah pa në zë ulje. Then do ta pastrosh, thash edhe një herë. Ka forca të Allahut. Sa të mundaj kryna. Ka harom e jotmull arqoe. Satpoinajikom, inshallah betanajikom. Ka diçka me shturr pa ku'l fe. Kjo është, kta nuk gëzonaj prek. Kjo është, nuk është via kuçe. Pika kuqe, ku një asf, një menu, e kuçe ku në asnjë menyu nuk gëzonaj musliman. E festimi i vitit 3 është me shturr diçka din, ku Islami në mënyrë të prerë dhe të ashpër dhe të vrasë kandalëve. Në as kim në nuk gëshprijë. Përndryshe ashprij se ke rënëu dinin ton krejt. Po. Pa. E pasi kjo fest ka përardhen nga paganizmi dhe politeizmi.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 kوفر domethon ke dal pe dinit kreto shdroshit dal pe dinit kre. Veçse profesor po na arrin vazhdimisht pyetjet nga shikuesit tan. Ë uh, thot uh, veçse vati ju përgjigjemi po për, por për, për mos ju mbet bajx shikuesit. A bën thot meja uru festat e jo muslimanve. Nuk është çësia vetëm për vitin e ri, mirë po edhe për festa tjera sepse tani janë edhe kreshlindjet. Fiqjo. Kreshlindjet janë festë të krishterëve këtu. Po. Evfte, katolik, ortoksant. Po. 25, nata, 25, djetorit, protendojnë se ka lind Isau a. Protendojnë, është të ndojnë, mendojnë pa. të ortodokst, është me gjasht janarë, gjështë nata, gjasht janarit, është fest, të ta fest e shajt, fest e madhe, e fest tyne. Ajo fest, kjo fest. Këtu janë të kryshtërë, nuk më hodë, të janë të kryshtërëve, viti rrisë është të tyne. Ta, për atërsyje thash, priftat, deshë që rollaz nuk i kanë lejuat krishterët. Mos harrojtë atsik, të edhe së teksoj ditë ka krishterë, të cilët devotshëm dhe vënë parimet e tyre, thonë pse me festojtin e ri. O juniorz, ju njerëz, apo dërmojt fenë ju, apo do në përziç çka të vjen? Ne bë koktejl. Nëse dëm me mojt fenë tona, ske punë vetri kur djon. Nëse dëm çka djen përpara, atë çështë, atë festohet no. muslimanë, edhe tevreve, edhe paganimë, edhe tona festëta. Pra, është festa e tyre. Qëshëndellat, është festa e ty në atje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 kryshtër ortodokë, sesa, kryshtër katolikë, por me gjithate kanë qenë kryshtër, për jetë që kanë ndaluar kryrjen e riteve, hëtare, që kanë ndaluar meshët të tyre, mbajtjen e kryshëndelave të tyre, festave të ty në bajramë që kanë fest, bajramë hesapi, astje se kanë ndalu i slamikor, atë të kanë vetat. Ne nuk i pëngojë, në të pjesë nuk marë. Pjesë nuk marrim, edhe mja Rusia e vroj. Po, sepse çështja, mja Rusia e vroj, pjesë nuk marrim, ata kanë pjesën e tyre. Po kry, le të let, let kënaqen, le të hajnë, le të pinë. Mendojnë se kanë mirë, le të urdhrojnë, janë të lirë me motrin e tyre. Kjo punë është e garantuar me Koran, është e garantuar. Nuk e mbritën muslimanët në pengutë, kemi tharë edhe është, është çart me Koranë, me hadithe, me gjatë hadith, ulëmave. Po. Unë thot gruan e kam katolike, a kam tët haram nëse nuk e lëthat me shku në Kish për festa të vitit. Nuk po them ç'e ki haram, e lan mëshku, por edhe e ka të drejtë mëshku. Nese nuk është bo mëslimane, është katalike, ka të drejtë mëshku. Sëpse aje konsideran atë aferim të zoti. Te, si njeri mësliman, dhe përmënu me bind atë zojen që me ta përkrien familje, dhe ke përnu me që njeri maj aferin dhe maj dashëri juti, mundu me bind se islami është që këtë. Islam e ta përfin krishterizmin. S'ka nevojë. Nuk i lej për krishterizmin, ky i mranë Islam. Islam e përfin e krishterizmen e sodët. Po në sens të sod, të sodt alehis salam, po pra, Injilin, Zeburin, edhe Tetravtin, pra pe evrejve. Të e kanë librën dhënë atë në jetëran. Tetravtin, Zeburin që Davudi alehis salam sa tani kë pranojnë Injilin, të sod nuk e pranojnë. Po ai një divni saot, ç'të triat e kanë Kur'an. Bile kia dhe më shumë zona pra të tjera. Për atë arsye, ti fesnikë Kur'anin, Kur'anën, ti kur poman me Kur'an, ke punuar me Enxhil, ti saot. Ti kur punon me Kur'an, ke punuar me Zebur të Davidit, ti kur punon me Kur'an, ke punuar te vrota të Mesaut, alayhi salam. Do punon me binta Zojën. Kjo është rruga më e mirë, por nëse e thot, unë kam drejtë të majt fin tem edhe simbas feston kam drejt, po. Se hi, se Allah ka thonë, la ikë rafit din, nuk ka dhunë fejë musenë. Për në me dhunë, me fakte, me argumente, për Allah ka thonë, o gjadërën bileti jahsen, dhe polimizej me të që është me emira. Për me emira fjallet si dhe fakte, si dhe argumente, debata në njënë me tjetërën, debata, si një të shtavullin, debata me ta. Debata, është normal e punë me bërë bërë bërë bërë bërë bërë bërë bërë bërë bërë bërë Se, ur në të tërgëm unë për finë të anë, unë për tërgëm për finë të anë, të qyrëm cilë e kene ma mirë, janë për martanë e të mëse mërëtemen, janë për martanë e të mëse mërëtemen, që më të bo, dhe të manë finë e vetë. Dita thot e ashurëve, a do të të stot nga muslimanët? Mirë të në cekë këto, Allah është përbërë, se pas në rëndë. Mm -hmm opasna harusia koncentruva shumë pa. dhe jam i prekupit në erjam i prekur shpirt shpirtin shpirtin e çan prekse pamudhimin këta musliman pamudhimin këta musliman pamudhimin këta muslimanë se nuk e din çfarë shejtrië çfarë amb elsire çfarë natësie kanë që, që, që islami la ilahe illallah la ilahe illallah çka do të neve vitri çka do për neve vitri çka na dohet neve vitri je viti i vjetar kanë nga ana e festimit po ndona e realitetit çka çet ndrit me vitri po te vitri vaje me kujt Në chimën ka dibona në 2030, 40, 50 të kaluar më të më të ku për mua diçka bën më shumë xenah, më shumë sovape. Ata këkom hedhuro zot enta, ata këkom hedhuro, na këkom hedhuro baba, na këkom hedhuro qurunë, këkom hedhuro thëmine, 100 këkom hamar haram, këkom votamirë në mirë. Ti këtkoh, fstupër, fstup do të më dalë edhe më bën në llogari shpejt. Çka bona për vitin e kaluar, mirë uni mira, pulë në lumë. Të çirë çka bona. Taje avlin, taje avlin, kuf shavlin, avlin çajo. Dhe tash plani permithë të narshëm nëse jam gjallë nëse unë jam gjallë pra kam bërë këtë gabim fill gabim shënoi kam bërë këtë gabim këtë edhe këtë gabim këta dhe këta. nuk bën përse i fshihen nuk bën nuk bën nuk bën s'bën me përsëritë sikur sa ai biznesmenë sa ai traktore sa ai bujtë sa sej... ai ja çita ja çita e... si s'më ka bogur nëpërmjet ja të pas thasë sem pas thos ple paska pas për të në paska të doshtot tash duhet shtot bëni përmësimi për të narshëm ose e biznisë ati ndonjë lëshimë që ka bërë. Që ke avlen, me lëgaritëve të vetën, me kontrolue, se jetë apokallë, la, la, la, la, la. Kur ishte viti 2009? Se dje. Se kur dje. Po kur ishte 2008? Prapë se dje. Po 2017? Kur ishte... Në lutet ti, që 10 vjetën në 19 kohë lufte, la ilahe illallah, sikur se më thën sad, sikur se më thën sad. Që shtu ka lënë 10, trata që kanë jetë e ymer, kanë lënë 20, dha një sht për duk po hinën vendën kam tona, për duk për duk edhe na janë dhë, të bëj të dhëjë edhe të bëj të tokës, dhe ne to kemi me hi la ilahe illallah dhe kemi me veprat të tua, me amel të tua, kemi hi me vitrim. Për tarsia dot muslimanë me me, me jetusi musliman, me adhuroj Zotin e vet e me pënume për këtë dynja dhe me pënume për ahëret por me pënume këtë dynja që shka thonë zoti duke e marë njërëse në halal duke mësi në haker kujna dhe me qenë sa ma frëtë dëndëse në shëqëri pra ta të hëshurët jena në mujnë ma harem dhe thëllëm edhe më duke të dhe au në kaluar dhe nesër është ditë gjëmaje është dita e nantë e mujtë ma harem Pas një sërështun, dita dhjetë e mujtë marrëm, dita e ashurëve, është ditë e madhe, ditë e shkelqyshme, vlerë asajna vjenë për me agjeru e mëslimën. Për i gamberi a lehi salatu vë salam ka thanë, shpresaj të zotë që agjerimi i ditës së dhjetë, ditës e ashurëve, Të folën xhonat në një vit të kaluar, kllapa xhonat e vogla, jo të mëdha, të shkëmbëtin njërin atëse njën haknjerë të asjërojdit, në qoftë se apo unë. Por xhonat e vogla tani rëndë vendlë shime kanë herë shumë herë edhe pa qëllim. Të folën xhonat në e një vit, pra vlerë të madhe ka agjërimi i ditës sovjet hashurave, ditës sovjet. Është mirë kësaj ditës 80, mjaftu në ditë para apo në ditë brapa. Pra mos mjafto vështëdhjetën, po së 9-ta, 10-a ose 10-a dhe 19-a. E mira të mirës asht mazhrua 30 ditën e 9 ditën e 10 dhe ditën e 19 pra jumon shtunë edhe diellën nesër më çunë sifër do të mosonta në 0 mazhru jumë mazhru shtunë dhe mazhru diellën po nëse s'ka mundsi ather mazhrua ditën e 10 vetë 19 shtunë diellën ose të 9-ën e 10-ën po funi fundi veç shtunën ka se vop shum te allah azza wajel mend të shkatit e 9 nuk veçohet korçi për atë arsye ka thon olemaja Vëqimi kësë anohët e madhërim, e me ibadet, e me namaz, e me ështëm dhe qantëm e tjera, krejtë kështë e pabazë. Këtë dit e ka vlerën vëqë me a gjënu. Arsia pëse e ka vlerën me a gjënu, se të shkonë hadith pegamiret, a.s. Vë selam, se Allahu i madhëruar në këtë dit, para 3500 viteve dikona të kërë, më shumë, e ka shpëtuar Musaun a.s. dhe popëllën e ti, dhe ka fundosër fjeraunën e malkuar dhe ështërin e tina. E Musa a.s. ka gjiruar falenderem zote që Allah o shpëtej dhe ngriti fjene vetë. Se me shpëtim në mësaut, Allah e madhërej fjene vetë, e robin e vetë, e përgamerin e vetë. Në dhe poshtrejrë miku në tina, i madhëj Allah. E ka në gjiruar edhe pasus të mësaut, pasas të mësaut, kanë vazhdoar të agjerojnë, me shekuj, me mija vite, dhe nësa ka orë pegamire, a.s. dhe ka të kuar, e vrejt një me din dhe kanë të rgu, pëse për agjerojnë kanë dhonë, për kështë ka kësimu se ka agjerojnë, dhe pegamire ka unë për në kema ma shumë hak, ndaj mu sa o se sa ju, dhe ka agjerojnë, dhe ka përositë dhe me agjerojnë, dhe ka në kjeko kamitë së net e preferuar, ka se vopë me agjerojnë, dhe kanë vazhdoar muslim A do të vazhdojmë edhe ne me emër Zotit, derisa do Zoti derit ndihmën këtyre amete. Ose sabab azhur, anë i qujnë mahrem ose sabab so ma azhur. Soma shumëte, por më shumëte sabab më madhështinë ashur. Po. Ato për jo besimtarët a ka tot xhenet ajo? Për jo besimtarët? Po, kështu specja. Jo, vallahi nuk ka. Billah is ka, t'Allah nuk ka xheneti është një. A fjala është xheneti po një është, një ba. një po, po shumë shkallë. Kështë që në gjenetë? Allahu. Sa Allah e jë? Sa zotan? Nja. Qaj zë që gjenetë i ku në është i Allahu? I të i në është. Aj ka pru ligje se kështë në gjenetë. Dhe aj ka thonë, ata të cilet e besojnë Allahun, besim të shëndosh, dhe punojnë pun të mira, përtajnë gjenetet e lartë, të dhe të që muara, ata në të do t'jënë për një gjithmonë. Ndërsa ata të cilet e kanë mëhuar kan bu kufar dhe kanë përgënjeshtruar argumentet e Allahut, për tyre kanë përgënjeshtruar Kur'anin, sa njeriu sa të botë nuk e beson Kur'anin, e kanë përgënjeshtruar Muhamedit, sa njeriu nuk e beson Muhamedit alayhis salam, e kanë përgënjeshtruar Isaun, sa njeriu s'e beson Isaun hiç, e kanë përgënjeshtruar Injilin, s'e besojnë hiç, kanë përgënjeshtruar ringjallën, s'e besojnë hiç, tan cho fort, ka thon për ta, po jehenami khalidin fiha abada atana tutla ti për, për gjithmonë. Kjo është, kjo është, kjo është, kjo është ajo Ç'më thonë doza, ç'më thonë pe Allahut për njerëzimin kërc. Njerëz nuk kanë kemë një o non djat, o nona nemajt. Non djat ata që besojnë Allahun ja, pra janë musliman, musliman. Sa di par djen këto me saude të Mesaudit të Ibrahimit të Mesaude, të nujtë të ditë pejgamberia Adem aleyhissalam musliman. Ata njerëz janë në grup tjetër. Për të gjenet nuk ka, o Zotni, nuk ka. Ati nuk thotë se xehnan, do të thotë jennat atin. Professorëve se kemi shumë pyetje nga shikupt, tani se ka mundësi pastaj. Mishpërtuamtisht, po sepse ka shumë pyetje me vërtet. Sot në ditën e gjykimit të njerëzit arrin gjallën të membrat e tyre që kanë pas në këtë dynje. Po, pejgamberi alayhi salatu wa salam ka thon lidhje me këtë. Gjithnjëherë emërtoni fëmijët e, e juaj me emra të bukur dhe të mirë, sepse ata thirren me ata emra në ditën e gjykimit. Pa. Pra, ju tani a mend bukur të mirë vladit tën, fmis tan që t'kan dërguar Zoti me ta. Mos e çoret Më në gjithë të lë farë amër, ilahë, ilahë, ilahë, ilahë, ilahë. Zgëdhe në jemen që zëtë është të kënaqër me të, dhe me atë jemen të bukur që nese, kur thirët para kajt aty në këlesa vëndit kë ametit, mështë me të rëpruaj me thënë këku për mu së farë amë në marë. E më atë e mirë me anë qëtë. Pa. Alejo, thëtë me hek shaminë paradajës vlau të nënës. Pa tjetër shalejo, ha? Ha? Thot, që lejo, që, trahtë të, që Allah ha drejtoht Allah ha drejtoht Allah ha drejtoht Kjo që Kjo është meselje gjatë Se për me të raltu Për me, me, me gjykuë Se ka të raltuë Kërgërëtysh ka bo Faktikisht ka bo zina Do të me që ka dërë dëshmitar E të së në banas një për thje është dëshën, dëshën, shumë dëshën, ku e cua në të rallë ti. Në këtë rast, ti nëse dëshën, mundëshë grunë me lëshu. Me thonë, nësë pëtë dukë në tyune, e cë. Dhe me ndaj se kjo është me e mira. E ju mësillë vrashë ndaj saj, se se të në dritë kërë djo. Shkanë burë, më altërëtohësh, bjenë belë me njerëz, me... Në zjerë të thë bëtë vetës, kur të zë bëne? Asë zë në të bëne, grumë, që të shpija, thë i familje sajna, që një të zëtnisë, se kja të pedanë, bërë në qëka të danë. Ose, nëse aje pëndohët e Allaho, shpëri nga dishmerimu pëndu, ke çarë dhe për asajna që e ka ndohë, ka ma shtru shëjtani, me shtët në bulema, për i të mbulema, më me më më më mërë të zëtët, kur dhe rinë, këmët, këpik Ameri ka thonë, me nësetër ala muslimin, nësetër Allahu Alehi, jo me l'kijame, a i që ambulën një muslimanë një marrë, këm një ambulua zote ati një marrë në ditë një kiametit, kështë të shkinë qyshme, po më një ambulu e. Më një ambulu, por nëse kuptot dhe vrenë në të sinceritet. Pa. A bëndhët me vjë drutët në malë të shterit? A bëndhët jo. gjuna, pasi nuk kam thët pare të blej dr jo chim para kamerave, po edhe dashëm vesh me kanë, nuk më thon se mollen e shtetit bën me vjedh. Unë s'më thon. A ne pse shteti ka për obligim? Mo interesu për ty, më ta sigurohet dronin, e çyryrin, e strehimin e bukën e bërçë ka shteti se me gjet punë. Ka bërç, po më stimulue, më nxit, por më thon se ajë të paposh me, me vjedh. Tha me vjedh kë. Po, me vjedh se vetëm me me vjedh po tregon po focë nimeve të vetot nuk kanë fëmijë i abortohet çka do thotë çe thotë më paraqiten thotë në bom ku flej kush i paraqitet fëmijët e abortuar po Aj, duzen, si jam se si po, po, um, sipas çka a je për maroket a je për maroket natëres për maroket po ndri prej maroket dashuria e mallë që ka për të pas fëmijë sane natëres do të njëjë metodat mjeksore është halal Nëndë, doa me bohë shumë. Nëndë, tre, isë të këfarë më rashë shumë. Prej arsyeve të forta, me të që zotë, femi e vlad, është më rashë të këfarë shumë. Më rashë të këfarë shumë. Më rashë të këfarë shumë. Pra të arsye, ka shkuë e një përsen, dhe ka thonë Hasenë lë Basriut, që ka më preferën ti, këtë që me bohënë, që s'pa kam femi ka thonë biris të këfar tak ma dhean ka një përsetet dhe ka thonë që kam këshillën të mua si jemi varfën fukara ka thonë biris të këfar tjetëri jarë ka thonë thacije madhe s'pa që zotë të shik ka thonë biris këfar. të këfar shokte vet në zanë se se ka qenë prezent e ka thonë pse thehtë të trevis biris të këfar ka hëndzirë e këtë për koranët تنزيره بركبتين نو سوره نو كو الله ماضروار ما تغان س نوحي كا ثان بوبلت ود فقل تستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم اضرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات وانهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوار لا اله الا الله a jetë të radhitura në njërim të shkelqyshme, të të nuhi i kanë fanë në zëtë popullet tim. Fë kërken një falë e prej zotit juaj, sepse a i falë shumë. Pasta i këmë fanë se, nëse binis të këfarë shumë, Allahu i qënë juve, thëmi, pasëri, lumen, kopshte, bashë të pra dhe shi, se shi këto ka ka nëvej për to. Dhe të pështu i të këmë dzirë. Dhe kjo është e vërtëtuar edhe me banën praktik, istikfarë mara shumë, në veçan ti, më të që në pjesën e tretë natës, aja që në hallën dherë të qodë, pjesën e tretë natës, për të hëzëa më santa është, më të që është, është, është, është, është, është, është të ashtë të nështë aninuim një numëri në në ma dhjo një mëslimanve, këtë se fyrit, pjesën e tretë natës, e me falënë dyra çate 430 çate 630 çate më falë vetëm çaktoj me lutë Allahun me lutë, Allah, me lutën serioze gatë. Pastaj mulëdhëmë rasti të parë, rasti të parë se falë stuke se na ridisni në pasensat më i buris të falas, tak përulla, tak përulla, tak përulla. Estaghfura biristik falshom. Nasht Allahu më dhëruar, gëzan më vlat dhe se fun, dhe mos u dëshpëro. Asnjëherë nga mëshira, nga rahmeti i Allahut, sepse Allahu nuk e dënafasë dëshpërohen, ve di se mund të jetë hajër për ty mës me falë Zotit të fmijës ai e din vet kujna i falë dhe kujna si falë, edhe pse falë dhe pse nuk i falë. Ne dhëtë pajtuj me ata që nga që nëzote, të ti kushin falë. A bëndë të të shikohen programet e vitit e ri, por jo të të me festu festen, veç me shikutë të të dhe se si që, që dëna tjetër? Por, nuk më i thëmë se kje ka karakter atë shkallë të festimit, por ka lëtëm që kemi patër? Aski që ashe sante, aski që ashe nesër, As, ten as ke natën right. e vitit 3, as ditën e trisë kur çafh televizionin tonë, kor skicë çafshantë. Kto janë skrat. Kto janë sigurisht se janë të programuara, të dirigjuara, të paguara për mi degeneruë shesirin ton, veçanërisht nin ton la ila helallah. Ndajse ne për këto misione ku janë këto njerëz që kanë sy televizion në pas programe edukative, lumte edukative, siç kanë në shumë vende, jo vetëm ka nas ko. Programi cili e fraskës. Skaka der der kapak në program skesh në kapak në fare relaksimi ndasëm. Pas bazik, cilat ti çet më. Edhe ato që më kanë fare karate, ne fare një azot në fare kapak, kapak, në fare balletën e fraq diçka të çojta to, nuk diçka më shprehën, po pra ka ka ka dridhohen, ka udhëbilaz veshën, këta nuk shprehme, fëpra, ka, ka, ka ka, të shme, e dinan plloshën para njerëzve, është diçka, diçka çatë shtu të törfëm. Çat ç'është e niveli tolt Sa që ga njëherë thëmë, amat në velit të lëtë jem të ashtë na që i këqyru, a pa ta që dojtë. Leja të punë. Mes me shikun, a e zdelë. A, zdelë. Thëtë, a është të haram me punu me këtë kalendar pasil nuk lejo të të testa e vitët? Jo, nuk është haram. Jo, që tërsen është me punu, sepse nuk e ndorën tame. është gjithë shëqërorë, është gjithë përfshirëse e kësa sh që ne të muhim një të kalendarë sepse bine në ndesh me shumë qështje. Me shumë gjana bim në ndesh. Por, nuk janë nuk në ndajlë e neve, që në takim kalendarin ton. Në dhe me kalendar ton e dinim, së këmë qare, kërë e Ramazan, me shka dhe ti? Me kalendar ton. Kërë e hana re, hana plët, ditë e bardhe me kalendar. Kërë e në hashurët, kërë e në hajgjë, me kalendar. Zotë të kalidhe, kam fjallë me hanë, t Muslimaniket evropnë mor kalendarin hanuar për adhurime dhe ibadete. Ndërsa për jetën e përditshme, të punën, sa ken aktivitetet, puna ditën shtunë ditë e shtunën diellë këtu ditë të ki punë, këtu ditë të ki pushim, verorë këta dimrorë, shkolla, puna për simjetore të tjera, këto skeçare pa pas në kalendarin Gregorian dhe në këtë skeçare. Thot as gjynatë çdisha muslimanë hellin fishekzjarë <clears> për <throat> vitin e ri. A kjo është gjëna? Kjo është haram. Edhe kjo është haram. Edhe ta çeshi edhe ta që shesim edhe ta që në dihmona të ujnë më shqit bredha, më shqit lulja, më shqit zbukurime fështë e këtë të haramion të në haramion më katë pas të këtë dhe shka tjetër dhe shka tjetër që është shumë më rëndësë që përët të arëgjëm për vetëri ne a jemi shtetë e majë barëfën në Evropë a jemi vërëferit s'ka ishme dhe kënë 7-10% a jemi në fazën e tranzicionit që i pëqëhuajnë, fazen e formimit të shtetit, të themelimit, të nguljes të temeleve, të rojve, pështimë rojtë si shtetë. Në dy milion është qiptarë kësëvarë, nëse jemë të të që, mund të jemë e ma shumë. Ka një era me hergjumë, për natën e vitë, vështë një natën, po ka vetë, po sa familje hergjujnë, ka një që një era, sa familje një era bojnë nësë ditën e dy të vazhdojnë të dretën e... Ka milion e euro, bojnë të rekëm ti mu? Ka kështë e lagarito? Qëtu, miliona e euro, a nuk është ma legjike, ma kapshme, ma fetare, ma dashër të zëti, ma njërzër, ma kulturë, ma të shkëtë dushë, thanojnë njerës, për i zëtë zëtët. Kësa e radhe vitri, në përvestojnë me, krejtë që të pare, bi prunë kasë të shtetit. Dhe na me juve. Se ju pja këthejna, në në kemë nevoj, në kemë nevoj, në kemë në rokat dy mjëra depotet, në kemë nevoj, në njësar ka të rëkat të rëmjikan, në kemë nevoj, po kësa e radhe së pëmaron, nëse bëllë këna marina qëko është e hangar, kësa e radhe, juve këna me dhanë. Dhe më ndamë, sektorin e njerëzve social, mëndima socialit, sektorin e penzionistëve, la ilahe illallah, penzionistëve, sektorin e spitalit. Nuk ka vënë shtretër në Portok, më shumë sekunë din. Wallah, shumë sekunë din për asterimin i atë Indis, tek teknike është shumë normale në spital edhe në Portok. E më në çever batanë dikon në tok, mushët po po po po pllak mushët aty. Se s'ka vend, s'ka milion, miljet i madh, diku në miliard njerëz India, nuk ka mundësi ajë me edhe shtet i varfur, nuk ka mundësi tonë buj shtretër pacientave të smut. Kut mu që të hindikon? Dhe, me këtë fanë, mi adhon njëksis, e mi adhon policis, e mi adhon në shtris, e me në merë rëgullin për strukturën, a nuk ka manjë në zëverë kema? Apo bom bërni që për dela të këzuar, vitin e ria dhe fap në qenarët dë qenarët, bërni bëna, patriotizm bëna, që ka bëna me ta? Pa e fëkëraj që s'ka bëk me hërë, pa e që mërë dhjetë këtë dimen, pa e motër dhe thët jem në në gjashtë mive të tuneli më travitesës për i zëtë, zëtë edhi kërëkuja të jë di qatë. Këshë e mënën të? E së nënën tjera kanë kësë u që është të? Këshë e dresëvët për të? Për posë Allahut. Së me të të të zëtë. Së me të të të Allahut. Pësë të ka për zëtë të madhën për shtetë. Së të ka dhënë Allahut përën, mësë i kë Kësa i thëmë së bërë bukë për mësë? T'jesh falin dhe rusë, t'jesh rëve dhe vëtë shumë dhe sinë qertë, po. Thët, është të gjuna me i marrë të ratat për fëmi nga të krishtemë? Jo, nuk është gjuna. Këtë që, mi është ratë të cilat të thërën, për festa, ndësa djetarë se i më malikë, Allah pas më shëruar, kanë thënë është me kru, e pa pelqyshme, por halal me hangërë ndërsa ushqime të tjera, keksa ëmëlsinë, çokoladat e tjera është halal pa dyshim, me moh që të japim borota, sepse ushqimi është në esenc halal, skorsioj me boharam, ajo është halal. Por aj për aj për vetë kur blem për profesionistat aj e bën haram, apo ti të bëhet halal, apo çështë. Ne vetëm hapim në për punë, në për firma, në për ndonjë të, dekon rrugën e 13-të, dekon japim borota firma, dekon Os prandonis mbi vatë apo për gjithëndella për festën e Pashkës prandojnë ju votzinë e të tjera kishive dhe muslimanëve të tjerë. Halladra të mëmë martë tanat në kokat. Po. A bën thot me dhon selam tek varrezat? A bën? Po. Kjo është një të japon. Ai punon selamon as-salamu alaykum ehli diyar banor. I banor të këne varrezave? Po. Senetosh me vë selam, po. A bën thot me fol në kish? Në kish Bënë më falë nëse s'ke ku falësh. Pa? Pa. Bënë më falë nëse në kje ku falësh. Bënë më falë. Nëse s'ke ku falësh, ta zamir unë a zëtë vërshime madhe, ose frige madhe dhe ke hyën kishë, je strëhue, apo sikur se rrafëgjat tante cilë e për Evropë një pjesë madhe ty në strëhune për kisha. Me mujë ka ne të mrenan kisha. Po, mra në kishe kanet njështë të katëror në është të më mujë dhe mëslimë në falë në mazën atë. Ko? Të të adejo të të mengjëros flok të mengjër të zezë për temrat? Sëm përshën shumë në zemër. Qepun. Pa. Sëm përshën shumë, po. shumë në zemër. A po. shëtët më katë me e shikuto të emisionin shtëpia e cili të të mbatën në Kosovë? Aja është si katë, aja është përshëtërsi të cilët e kanë qitë që të Allahu i drejtoft, janë e hekë qafë e shara. Ata ta shë kanë më rije kulminacionin e dëftërsisët, pështërsisët dhe degenerimit të ashe që, që rije. Asë një lejik në këtë dëmja nuk e ka me këshu njërja ta apo me përkrahë runë në zëtë. Por idiotizmi nuk ka skaj, nuk ka shkallë të funditë nukabra nuko për pra atësi pejgamberi ka thënë një rregull nëse zvien marr apo çka dush edhe populli thot kur zi je marrë dil desh krejt marrë ka hub edhe ta xhirë vetëm çdiçka treja që na xhirë dikush dash na xhirë dikush atëse dash na xhirë be dikush dolë të bëhom njëoftë dikush diçka me diçka është është haram është mkat i madh është një vëros i rri ti është di sa është serioz ku kaçi në, në Shqipëri ka atë që kanë bantuju për diku kam lutur Zotin Zotullah aziz në Kosov patash dëgjuasa kardi në Kosov pa Allahu na rujë o Rabb inshallah s kemë dënim për Allahut dha se tut më shumë ti dha se tut më shumë se Allah po na çon ai dënim për gjërat e mëdha që jemi të i bë. Për atë arsye do të pendu te Zoti. Tha no Zot mos na ndosh kënej për, për gjërat që bëjnë mëkatar të gjithë na çart. Mos na dënë mos na dënë neve ja Rabbul alamin. Po. A është të halal të mërën para, thot, kur të bët një qift një qa? Halala, pëse se halal? Pëse pëse te pëndon kohë, për krysat procedur të kurorizime, pëse se është halal? Halala është e po? Thotë po. po. të, të mishit deret, pëse nuk është e lejuar, për qëfar asyje? Për mishin e deret, e kam boni një punim, një ja unë e kaluar, një pasë faqë, një punim shkënësorë, dhe kam cekë prej mërkullive shkëndësore të cekë oram-koram, është edhe ndalimi në mishit e deret, edhe me, e këmë dërgu e me obëtu në revistën Argumenti, revistë shkëndësore edukative, e cila do të dëllën fund këti muj, të është fund janarit që tash, edhe atë të kemi silë faktët shumë ta, të cila dëshmojnë qartë të zi, arsyem pse mish dyera tash haram dhe subhanallah çfarë urtësie ka ka Allahu çdo send është shumë interesant ka cek diçka po koha ndoshta s'po na afroton është shumë interesant pejgamberi alayhi salatu vesselam sipas gjitha gjasa sa njerëz ves ka pa po derkor sepse është rrit në një shëgjeri pa derra araq do këniu në dyerra në njëu në meamel me poësia jo. se s'kan ngadish na arabik der Ara, do kë kanuor der. Së kan përdorur der, kanë numër 7 te egra. I kanë përdorur zebrën, e kanë përdorur edhe me hyp zebrën. Po. E kanë përdorur edhe me hyp për transport, po edhe kan hanger. Shtosë egra e kanë hanger, shtosë gordhëre kanë hanger. Allahumma dhurwar. Asimën me sevqat cek, vetëm ndirë. Çarabsen yufin, nyufins kanë dëgjuar shtos, por së kan mesën e tyre. Vetëm vetëm shans është nëse ka po pejgamirë derë kur ka qenë sham kur ka qenë se si tregtarë në Palestinë tek Bizantinët që kanë mall derrë. Ku është arsyeja? Ka të rënë Koran për mandat ndalimit derrët. Me amën. Dhe nonën tjetër vera alkooli pe 10 nga pijeve, vetëm pe ushqimet me amën derrë, pe pijeve kjo. Të dyja këto çore mas 14 shekujve, apo 13. Janë dy produkte të quajë ashtu, të cilat është biznesi më i fortë në botë këto dyja, për nga pije dhe për nga ushqimi. Për pra atërësia është mahnit se numri i konsumatorve të deret. E para mbot është Kina, i dyta Brazilia, i treta është Amerika. është numri mahnit. E Allah i madhruar e ka cikë se këtë nërë është i nëdyt. Dhe pasta i shqyqësës ka zëbëlon shkenca se sa është i dyt. 400 më shumë se 450 dhe cëmundje të vërtëtuara me mjekësi deri i bordë. Dicine, i bortë njeri ju, ditë që në pas dhe smundje, vetën, tjera të morë i pjesë dhe shtas tjera bashkë. Mund tjene dhe ato. Dukë e mësi përfshi, smundje të cilat janë se shkak ingranje se është qimit mishë të dyrët edhe vjamit të dyrët. Oshë shumë interesën të e punë, përganë është këndësore, nuk ka asë një pikë dëshimin, se mishë të dyrët është shumë i damë shumë. Dhe shumë ë O është ndaluar në Bibël, është ndaluar në vjetën e vjetër. Për atë arsye është ndaluar pikë fillimit të dunjas. Për atë arsye evrejt sot eksa ditë nuk e hajmë hiç në derrit. Yahuditë e kanë ruçë kët tarë. E kanë fenevet, e kanë ruçë. Nuk do ta ndryshoj, nuk e hajmë hiç në derrit. Në restoranet jahodive, këtë dynia, e yahudive ku du shon këtë dunja, mos pët charmishja. Halal e kanë kreet. Si na kanë vënë neve. Të krishterat e kanë fshit. Dhe kanë bë huallë hiç në derrit. Mbot, pesta, e han. Faktikisht janë më 200 botë, ja hut i të muslimanit. Të kanë 5 ta parafillisht. Ën njerëz në botë, të thjet katra të 5 ta njerëz në botë apo pas gjashta njerëz në botë, nëse morëm 6 miliard njerëz, e han më shumë derët. Dhe s'ka është është një prej artikujve më pa. konsumuar në tokë të Zotit. Po, për të vërtetuar edhe pak për ta bën, do të thonë mund ta them, e çka çi bardh është shumë sëmundje. Ushimi interesant sepse thiu i cili deri i cili konsumon ushqimin konsumon gjëra të ndyta. Po, po, dhe nuk bën seleksionim siç bën organizmi i njerit, por thithët i tër ushqimi dhe, dhe pandaj në mishin e tij ka shumë parazit, të cilët edhe e, i bartin do të sëmundit aty. O na pas, kjo është e vërtetë. Se dhe rre hanmin, derën Allah e ka krijuar për me humor ndërcinat në pastruan mjedisin. Në pastruan mjedisin. Derën të pamështase e e, e, e, e gërditshme është në pamë është një shtazë e veçant. E që shkomën si njeri me hëmërë ata, la ilahe illallah. Edhe... O nuk di njeri që shpyt, që mëse me pyt njeri, që së dhe ka ndaluminin. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Nuk o nevoj me pyt pare. Ata që vesh natyra jo të e oren. Natyra jo të e oren edhe me pa, i këpi ti, të me rohtë, të se gjartënin. E ti pa pyt, Se ka ndaluptja as pafmëftën as më po. Po. Edhe një pyetje të fundit për sa. Po. A është të gjunafa të më fal namazën me gishtat e lyer? Jo. Me llakmëftament. Po. Sheqë pycje mirë kjo. Shumë hermotrat i, her i lën gishtat me llak. Vetë dizvet bina për punta këta këta këta që shëbbojnë dishkan me xalzu gishtat al, kë me të holkëd. Shtekan ato. Vetë rgo gishtat dikuina, më shumë gishtat dikush, që më anjë masi. Po der. Kështë me në gjemalsi, kërëj lartësi, ku vo Kërëllartës pak parërë dhe i ljë gjishtat me lak. E latë a lak i rënti ka të rënti një avë në dorë. Të kamve, edhe dorëve, mi po adekushet e kamët, mi po adhe dorët. Me të heksynin, ma shkyve. Që e themën që i ka gjishtat me lak, aje pasë se në bahet. Aje është themën gjithë më në gjënu për papastrit. Kërë një, ja, që është më katimallë, për më katë të që e themën, nëse të dënë me falë namaz, ajo nuk më në falë namaz, kur të ka lakin e ndorë. Duhet me hek lakun, pra, nëse këthim të mutrat, besim të arët që e namaz dike, e hek lakun, me rabdes, pas të nëse shpuj që do një farë mledhimi i grave, do një farë të bimi i grave, di kunde i darës për të shka, lujmë, masë të keshë abdes, atë të tëre shu shpejt, edhe në kadet me falë namaz me tu. Ora, desto mund mer ka hyeks e departon. Disa ka qenë qartë. Po më shumë qartë sepse ose departon uji, n'thoni në normalisht njerit, po. Pra se famdoim çfarë sod i shitëm ne studio, shpresoj që edhe shikuesit tan tand janë ta da me kënaqshëm me misionin ton. Nuk e di a janë të kënaqur atësarën trek, por un a them atë çka kam në shpirt, pa. edhe nga dashuria e madhe që kam për këtë popull dhe për këtë millet, Zoti din, se i dukta njerëz shumë e kam çofta njerëz nesër më pa ton ka hinë në xhenet çatë është interesa vllai, nuk ka interes dynjas. Interesi dynjës është vetën tonë, punën tonë, familjen tonë dhe xhepin tonë. Por na nuk jemi këreun që dynjas me xhepin tonë edhe veten tonë. Jo, jo, ne kemi mësel mat më. Mësel mat më punon njerëzit me qitë drejt, me kitë nuri dhe kitë drejt të Islamit. Sepse mer tash kënd xhenet. E çfarë ti e thot ke që ka më shku në xhenet? A marakëbë me në xhenamë? Xhenet më shkon xhenet. Proketet e që a thuj, është qëlimi jun, me ljargu për harameve, me ljargu për hidërimi të zotit, dhe me kënë samafer rahmetit të zotit më shirës të Allahot, dhe samafer gjenetit, insha Allahot të ala. Letë në bojnë halal. Amin. Mi së dashur, ne ju kërgojmë falet që ndosha nuk patë më mundësi të li të zhojmë gjithë pëjtjet që na i dërguat ju, mi përshpresojmë që në misionet tonat arashme,